чи маленький шматок сала, кілька цибулин, сказавши латиською мовою. «Сало я не дуже посолив. Нашкребите собі солі!» Подякувавши, вони пішли від хутора до лісу з вивистою дорогою. Позалужник кипів гнівом. Він уже не грав роль причіпливого командира. Він постарається переконати і себе, і Августа, та й самого Освальда у тому, що той запеклий націоналіст і шпигун. Так і скажу кудрявому галці. Про що щепотілося з орендатором? Називали імена Ріменіса і Кротова. Здається, Освальд просив орендатора – поїхати до Талсичі Стенди. Повірять. Чого я тільки прийшов до цих парашутистів? Жахом подумав позалужний, лаючи свою долю. Жив би собі на хуторі, ждучи кінця війни. А там що вже було б? Не стануть же смершівці розстрілювати всіх, хто був у полоні. Більшість із них, як і я, потрапили в полон силу обставин, відступу і оточення. Та й дорога я не мав ніякого відношення. Однак же треба дурневі згадати про патріотизм. Як же, захотілось повоювати пліч опліч із Кудрявим? Хто ж знав, що червоні не прийдуть ні на другий? Ні на третій, ні на четвертий місяць. А ще скільки місяців їм тут ждати погибелі. От вам усім, товаришу Кудрявий, і буде, Як на підводному човні, що ліг на ґрунт. Кисню, духу не вистачить. Треба геть накивати п'ятами звідси. Але ж отой запеклий антипартизан Кротов, Підполковник-пропагандист, і контррозвідник Сахаров Смолою прилиплю до мене. Сади ніжу спину, Уби радиста і рудобороду, Уби якогось видатного латиша комуніста, Посварив такий тяжкий час Парашутисті з латишами І хана капут розвідникам. Старшой позалужний Зустрічався із Сахаровим Лише один раз. Присутнім був і Кротов. Однак Сахаров по кілька хвилин говорив віч на віч тільки з Кротовим і тільки з Позалужним. Колеги вони, звичайно. Та не все треба знати, що сказав Валентин Сахаров кожному із них. Здогадатися не важко, що говорив власовський офіцер Кротову. Звичайно ж, про недовіру до старшого Позалужного. Генерал Власов не вірив хохлам, Боро воювала за свободу від Сталіна і комуністів Росії. А як буде з Україною? Власо мовчав. Не вірив командуючий Роа, як одверто сказав Сахаров, і тому, що українців у Червоній армії було 5,5 мільйонів. Генерал Власов у 41-му командував під Києвом 37-ю армією і добре знав там обстановку. Для руської освободительной армії старшой позалужний ненадійний, ну, отже Кротов повинен пильно за ним стежити. Що ж до Кротова, то кожному своє. Його нація може пишатися тим, що стала партизанською республікою. Така вже її доля – Мінськ був взятий німцями на шостий день війни, став найпершою столицею в Союзі, в яку вступила німецька армія. Тому десятки і сотні тисяч мобілізованих так і не дійшли до своїх військоматів, а які дійшли, то опинились уже в окупації разом з оточеними, паралізованими дивізіями генерала армії Павлова. Не в регулярну армію потрапили земляки мамоньки Кротова. Довелося їм або в партизани, або в поліцаї.